pertsona toxikoak edo edo jokabide toxikoak dituzten pertsona hoe ja, pixka bat em, definituz edo pixka bat zehaztuz zerta sarituko garen Joseba. Bai, beroiran, nik aipatuko e, nuke direla ba, jokabide batzu beste duten jokabideek guri e, mina ematen digutela, gure estimua jeisten dutenak, gure energia geisten dutenak, emozio ezkorrak eta negatiboa sortzen dituztenak guregan eta azken finean gure arrakasten Inguruan posten ez direnak, gurean kasartzekin posten direnak, horrelako jokabideak, ez? Hazer batzutan inkontzientekik pasatzen dala norraitekin zaude, eta bost minutuan gaizki sentituzea, zerbait gertatu da, eta etzen, teatuz, zer, zer gertatu da, baino ondo juntzea eta gaizkia teatzea, zerbait gertatu da prozesu horretan, eta, bueno, ba vampiro emozionala hori edo edo jokabide toksik hori eragina izan du, ez? Mm -hmm. Bueno, oie dira persona toxikoak, baina ez dakit nola sailkatzen ditu zuk zen mamota gaude edo nola katalogatu bai. ditzak bai. nola jabe gaitezke inguruan, bauri, mm, indarrorik enduko digun bai. jendea daukagun. Ba, adibide bat zuen jarriko ditut, badago saikapen bat ez dakit oso zientifikoa da baina nahiko onartua da ona, dozena bat mota bezela badago eh, ba, jokabide do, persona pertsona toksikoen inguruan eta nire lau aipatuko ditut, bat eh, lehenengo adibidez da eh, gure ideiak E, lana gure pertsona guztiei esten duena, ez? Deskalifikatzailea. Ba, zenbait esaldi botat zitue, ez? Ba, begira, ez da kritikatzeagatik baino ez dakizer, baino ez dakizer. Badakizio, ni oso zena naiz, eta ba, garbi esaten ditu gauzak, eta orduan, botatzea izu, ba, kristona ez. E, hau naiko kondo dago baino... Kolpea dak, kolperen jonean. Ba, egiten du zure lana, zure aportazioa, zure ideiak, zure ilusioak, eta bilatzen duena, zezkenean guztiek zerbait bilatzen dute, da zure autoestimua geistea. Horren atzean normalen embidia dao. Beak lortzen... E ezin una lortu eta bestengaan ikusten duena hori gutxi egiten du bera hobeto sentitzeko ez bigarren bat dala arroa ez e, ni beti hobeto ni beti azkarrago ni beti honena e, ni beti beti ere beraiekin e, erlazio bat beti beraietaz hitz egiten bere e, lorpenak bere ez da kezer zerbaitekin soaz eta azkenean zertaz hitz egiten dugu berari buruz ez beti nerean nerean nerea eta hau ere guri Indarrak entzeigu, ze gure interesa, gure e, ba, beharrak ere, ez dira lantzen. E. Mm -hmm. Iruarrena, e, eskorra, hau askotan, eta nahiko negatiboa da, zeneko nahiko kontagio da. Eskorra da, dana gaizki dago gaur, eta etorkizu da, okerrago. Ze gaizki, kexa asko, dena iluna, hau da, iluntasuna, ez? Honek zer egiten du, zer bilatzen du zure ilusiala lapurtu egiten dizu. Berak ez duena zuri argi hori kendu egiten dizu ez. Eta laugarren bat, e, nik esango lukera ladala, agresiboa ez. E, da pertsona bat, batez ere bere jokabidea berriro diot, ba, eraso egiten dutela ez. Ba, nola lehike hain geiski egitea? Ba, nola indezu hau? Erasoa bortitza izaten da, zurekin sartzen da, itz agresiboak erabiltzen ditu, eta honek bilatzen duena da beldurra, zuk beldurtzea. Dituzte forma batzuk nahiko agresiboak, eta eraso egiten dute ez. Eta bilatzen dutena berrio dio da beldurra. Zuk amore matea, e, errudun ere sentitzea, batzutan errudun sentitzea, ze erantzun e, orientzuten duzu, eta pentsatu zer egin dut gaizki, hain gaizki egiten hainez, hau, e, negez nuke esango ala ere, Gaur egun, kritika bat, norbaitek egiten badigu, hori vampiroa dala. Horren ja, ja. atzean zer dagoen garantzia, garantzia asko dauka, ez? zein da intentzioa? Mm -hmm. Ze batzutan kritika hon bat jasotzea, bona bai. da. Eta, eta nola egiten den ere de bai. Hori da, hori da. Deine, nola saltzen den kritika hori, ez? No. E, hauen atzean beti intentzio txar bat da. Mm -hmm. Honura estaukena niretzat. Niri norbait esan dieza bai, lagita. Lan onain dezu, baina hontan hobetu dezakezu, ba oso ondo. Baina hobekuntza bilatzen baldin bada, hori ona da, konstruktiboa da. Mm -hmm. Baina kritika pertsonala niri gutxiestea bilatzen baldin bada, hori ja ez da konstruktiboa, ez da pozitiboa. Ez datan egiten da konstienteki, baina beste batzutan ez da bat konturatzen. Parekoari ez... zen bine egiten dion, e, edo bat energia, edo autoestima, edo ilusio lapurtzen dion, esaten duena, esaten ez duena. Ezkorrekin gertatzen da, ezkorrek botatzen da dute, bere ba, eskortasun, ilontasun guztiori, bere bere barrua ustutzeko. Ba baina, ustutze horretan bestea betetzen da, esan nahi, e, ez da bakarri guztutzea, nik guztutzen dut, zerbait esatizut, baina nire burutik zure burura pasatzen da. Eta mm -hmm. nire buruan, guain, horrelako mm, e, idei txar daukat, eta hori garbitu egin behar den, gero ikusiko dugun bezala, hor higiene mental bat egin behar dugu, ez? Esan dezagon, esan dezagon, nola reakzionatu behar den horrelako pertsona baten aurrean zaudenean, edo konturatzen zarenean, jo ba, nionekin egotena izen bakoitzen, ze zen zen. ze... Ez dizkule ez erronik esaten egiten da. du danari buruz ba. edo komentatzen du ari buruz ba. te pasatzen daien. Eznikesan auken lengo pausoa dala identifikatzea egoera hori, pertsona hori, hitzegin hori aipatu, ondo komunikatu eta zure babesak eta limiteak ondo zehaztu eta gero Hori bukatzerakoan gero ere etxean nabaritzen badu engantzatuta galditu gehala horrelako egora txar baten hori landu. Bai, zalantzan jarriz gure esperientziarekin eta gure ezagutzarekin, norberan ezagutzarekin, ba ide joiekez nolabait, e, desintegratu egin behar dugu hori, ze bestela gure osasunerako, ze ondoriak oso, oso latza dira, gai honentan, ez? Horri, beste bainere autoestima sartzen da, tartean. Guztiz, guztiz, eta horreken lotuta... Autoestagutza eta autoestima. Hori da, gure autoestima, berantza, eta autoestima faltagatik batzutan, ez ditugu proiektu batzu martxan jartzen, ez gea, ba, ba, gai zen, zenbait pausuen ematen gure bizitza ez, ez... limitatu egiten da.